Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Ябълките падат в небето. Вадим Зеланд. Предговор уважаеми читателю. Пред вас е поредната книга за трансърфинга за гъдачния аспект на реалността, който предизвика толкова емоции сред читателската аудитория.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 Човек не подозира за онова, което се намира в плен на огледалната иллюзия. Реалността има две форми – физическа, която можем да пипнем с ръка, и метафизична, намираща се извън пределите на възприятията, която обаче е не по-малко обективна. В известен смисъл светът представлява безкрайно дуално огледало, от едната страна на което се намира материалната вселена, а от другата се простира метафизичното пространство на варианти и информационна структура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 По същия начин осъзнавате своята отдалност, когато, упомнили се в съня си, разберете, че сега сънят зависи от вас, а не вие от него. Колкото и да е странно, тук няма никаква мистика, всичко е реално. Ето защо, проверявайки прочетеното на практика, се здраво на земята, за да не паднете в небето от смайване и възторг. Управляване на реалността или танци със сенките. Аз и моят свят отиваме на разходка.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 който «всичко не е така, както исках аз». Напротив, много неща стават именно «така, както не искам». Някаква странна, капризна, несговорчива реалност. Често възниква усещането, че светът се държи като на Бог. Сякаш някаква необяснима сила привлича неприятностите. Опасенията се сбъдват, най-лошите очаквания се оправдават. Неотстъпно ни преследва онова, което ни отвращава и което се мъчим да избягваме.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 Известният закон за единството и борбата на противоположностите, чиято същност се крие в самото му название, вече е станал – учебникърско – знание. Но не всичко е толкова просто. Нека се запитаме, е защо всъщност този закон действа? Вече изяснихме причината за вездесъщото единство на противоположностите като ги сблъскват, равновесните сили възстановяват равновесието. А защо противоположните страни се намират в състояние на непрекъсната борба?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 А там буквално се е наредила опашка от мързеливци и едва-едва едва си местят краката. На булеварда същото става с автомобилите. Всички сякаш са се наговорили. Разбира се, нещитко може да се мине по сметката на възприятието, когато бързаш, ти се струва, че целият свят се движи бавно. Но има и явни признаци, а санфюрат или колата се поврежда, автобусът закъснява, на пътя възниква задръства не съществува някаква злонамерена обективност.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 то управлява подсъзнателната мотивация на конфронтиращите се хора и това управление е насочено към увеличаване на енергията на конфликта. Човек не осъзнава, че го пътикват да се противопоставя, дори може да действа нелогично и неадекватно. Особено е ясен този ефект при необяснимо жестоките постъпки. Секне, вече на подсъдимата скамейка, престъпникът си спомня за действията си с недоумение, сякаш бях омагюсан.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 В настоящия момент аз не спя и ясно осъзнавам какво правя, защо и по каква причина именно така го правя, щом си давате сметка, всичко е наред. Ако обаче да си давате сметка, значи във всяка, дори нищожно дредна конфликтна ситуация вие сте марионетка. Посложно е, когато нещо ви е досва. В този случай паякът ще подскача до тогава, докато поддържате нервното напрежение.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 От своя страна това предизвиква известно закрепостяване. Би трябвало да отпуснат юздите, но правилото на махалото не им позволява. И обратното ако стрелката отива твърде далеч в частта на агресията, то так си възниква необходимостта от потвърждение – обичаш ли ме? И така, на сцената постоянно присъстват двама играещи зрители. Като марионетки, те висят на нишката на контрола, към която сами са се закачили.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 А може и да продължи да преследва Етауна. Следвайки правилото на махалото, той се опитва да се промени и натиква душата си в калафа на предопределеността. Това не му носи нищо, освен неудовлетвореност, вследствие на което отново е принуден да се променя. Когато човек преследва Етауна, излъчва енергия на неудовлетвореност и разочарование. Друго че не може и да бъде също, както Магарето се движи в кръг след закачение за връвчица Морков.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 Всеки ден от сутринта хората излизат на улицата и се разпръскват из многобройните кафенета. Защо го правят, нали и вкъщи могат да си изпият кафето? Защото самотата ги прогонва от къщите. Някому може да се стори, че махалата нарочно зарубват човешкото общество със своето правило. Наистина го зарубват, но те не са определили това правило. Те съществуват благодарение на него.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 Разбира се, хората не са натикани в колби с прикрепени към талата им маркочи, но аналогията е някъде много близо. Струва ви се, че строята е реалност. Всъщност необходимостта да се намираш в строя е иллюзия. Истинската реалност е да излезеш от строя и да тръгнеш по своя път. Но не е така просто да го осъзнаеш. Човек толкова е свикнал да живее си иллюзиите си, че е необходимо добре да бъде растърсен, или както казва Карлос Кастанеда, да спре света, за да разбере къде е реалността, а къде е иллюзията. Например инвалидите са хора, лишени от избор. Те са принудени или цял живот да страдат и да се измъчват от своята непълноценност, или да отхвърлят правилото на махалото. Ако човек разбира, че няма какво повече да губи, отказва се от преследването на Етауна и заживява за свое удоволствие. Инвалидите, които играят баскетбол заедно с количките си, са неизмеримо пощастливи от здравите юноши, подражаващи на Майкъл Джордан. Те не изглеждат толкова естествено като инвалидите, защото маршируват в строя. И никой от тях няма да стане нов Майкъл Джордан, докато не осъзнае, че трябва да излезе от строя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 Но като правило всички тези конфликти възникват между две или няколко противодействащи си структури. Примерите са безброй войни, революции, конкуренция и т.н. Но наред с агресията срещу противниците отличителна особеност на всяко махало е стремежът му да съхрани и за структурата, благодарение на коятото всъщност съществува.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 където няма никакви атариби, риби, изплашим една рибка, другата само на метър от нея се държи съвсем спокойно. Значи няма и телепатичен контакт. Сигналът се предава само в ятото, което всъщност е една най-проста структура. А може би никакъв сигнал не се предава. Да вземем, например, сложна структура мравуника. Науката не може да даде смислен отговор как се управлява колонията. Чудното е...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 кое е поставил основата им за наятите, търговията или може би войната. Най-древните градове са връстници на пирамидите. Един от тях, Карал, е открит съвсем наскоро в Перу. Този изгубен град е бил скрит от погледите почти 5000 години. Открили го, когато изяснили, че хълмовете, извисяващи се насред пустинята, някога са били пирамиди, една от които по размери не отстъпва на египетските.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 Но когато човек става елемент от структурата, през повечето време спина яве, което впрочем не пречи на разума му да се занимава с високотехнологично производство. Съвременният завод е много посложен от мравоняка. Но всъщност и едното, и другото са структури, управлявани от махалата. И всички постижения на научно-техническия прогрес, ако ги разглеждаме комплексно, са продукти на структурата, а не на отделни личности.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 Тази опора му дава махалото вземяна на подчинението му на правилата на структурата. Можем да забележим как в среда подобно на летните лагери се появяват разпасани личности, които сякаш 100% са уверени в себе си и се чувстват като риба във вода. Цялата им фалшива увереност се държи на упорната точка, която им е предоставило махалото. Представете си двама подобни притежатели на упорна точка – единият, отстранен, другият, прикачен, ей, ти.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 Вследствие на което в двореца се разнасяла невероятно тежка смат. И понеже всички ги мъчели въжки, те създали, изискан, на вид дамите и кавалерите винаги си носели пръчици, с които, изящно, се почесвали. Както виждате, правилото е способно да реабилитира абсолютно всякакви безсмислици. Но главното е, че всичките му последователи действат еднакво, еднообразно, като стадо овце.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 много бързо забравят за мен, като че ли ме няма в плановете, а и да ми предложат малко но висока длъжност, докато оформят документите ми, длъжността вече е заета от други го или всичко спира. Сякаш съм невидима, защо става така, по всичко изглежда, че тетелката работи в някаква администрация. Всяка система представлява махало. Отначало възниква енергоинформационна структура като комплекс от идеи и принципи.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 Индиговите пришълци – една от най-ярките прояви на новата реалност е феноменът «Индигови деца», подробно описан в книгата на Ли Карл и Джен Толбър. Терминът е въведен от ясновидката Нанси Тап, Тя е изследвала взаимната връзка между човешкия характер и цвета на аурата му. В началото на 70-те години на XX век Нанси Тап се сблускала с необичайно явление, на бял свят започнали да се появяват деца от нов тип.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 Например, тутък си усещат всеки фалш. Когато им се подмазват, те стават груби. Щом прекомерно ги хвалят, започват да капризничат. Всяка подреденост създава поляризация, която децата се стремят веднага да разрушат. Няма да спя, не искам каша, аз самичак. Склонността към непослушание и беладжиство се проявява не защото са лоши, а в резултат от естественото желание да се освободят от външното управление.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 Отначало в съзнанието им се заражда недоверие, после и страх, който толкова здраво се вкоренява, че става навик. Но не могат просто да се изплъшат и да избягат трябва някак да оцеляват в тази агресивна среда. Намирайки се под мощното влияние на структурата, децата на Бога са принудени да станат нейни елементи. С възрастта децата започват да се боят да не би, да не са като всички, защото които са, като всички, могат да ги заклемят, а това често става.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 Каквито и да са били целите на животните и растенията, а безспорно има такива, подредеността на структурата ги е унищожила. От човешка гледна точка целта на живота на помалките му братя е задоволяване на примитивните им потребности от храна и размножаване. Но ако това, више, същество наистина мисли така, то доказва по-скоро примитивното равнище на неговия уж съвършен разум. Всъщност всяко живо същество си има цел.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 Веднъж, привлечен от интересната миризма, до лагера ни се примъкна на огромен котарак. По всичко изглеждаше, че някога е бил домашен, но по някакви причини после се е оказал в гората и подивял. Съдейки по размерите му, този космат тъпчу твърде успешно е ловувал птички и мишки. Макар че такова ще и заек би могъл да удуши, той не се отказа от гоштавката, обаче без излишни церемонии грабна я и избяга.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 Организмът ви отначало ще се очуди, а сетна ще се зарадва и ще разцъвти като цвете, за което нежно и внимателно се грижите. Главното е да се обслужвате с искрено участие, любов и думи от родана, ако сам не се нахраниш, никой няма да те нахрани. Подобна декларация притежава огромна сила. Ако преди сте се отнасили към себе си равнодушно или с неприязан, описаният ритуал ще предизвика значителни промени. Щом не вярвате проверете.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 Но както се оказва, това е за тишия пред буря. След половин година битал осуманията залива от начало Англия, а сетна едва ли не целия свят. Всяка страна, пише Хънтер Дейвис, ставаше свидетел на масова психоза, която до неотдавна изглеждаше немислима и която едва ли ще се повтори. Днес вече никой не вярва в това, докато вчера всичко беше истина. Нещо подобно се случва и с АББА.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 Но откъде идва всеобщото чувство за новост и стил? Та нали още през 1969 Beatles, са звучали защо никой не им е обръщал внимание? А защо никой не е възприемал АББ през 1972? Нали песните им са били същите? Откъде накъде изведнъж, именно през 1975 се развълнували всички?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 Нагледен пример за подобен допир на две разновидности е корпускулярно-вълновият дуализъм микрообектът ето вълна, то частица. Раждането и енихилацията на микрочастиците във вакуума е още един пример за гранично състояние, при което реалността се колебае между физическата и метафизичната форма. Но най-удивителният пример смение самите живите същества, съчетаващи у себе си едновременно и материалното, и духовното.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 Изигравайки една роля, актьорът за МИК се скрива зад колисите, надява друга маска и отново се включва в играта, като изцяло забравя за всичко, което е ставало до момента на неговото последно излизане на сцената. Той толкова е увлечен от образа на своя персонаж, че Глоби представа какъв е всъщност. Но понякога пеленета пред очите му се разкъсва и човек внезапно осъзнава изумен, че този негов живот не е първият.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 Анджей Донимирски в книгата си «Един път ли живеем» описва експериментите на английския психиатър Арнолд Блексмен, който връща чрез хипноза пациентите си в минали животи. Една пациентка подробно разказва за шест предишни превъплъщения. В първото била жена на възпитателя на римския наместник в Англия, после жена на еврейн Лихвар, сетна слугиня в дома на търговец в Париж, била е също придворна дама на испанската инфанта в Кастилия.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 Американският изследовател Клив Бакстър е направил следния опит, включил към едно растение детектор на лъжата. Участвали двама души, единият чупел клонки от растението и късал листата му, а другият го галел и му говорил нежно. Растението се научило да ги различава. Когато в стаят влизал лошият, то изкрещавало, самописецът регистрирал пикови стойности. А когато приближавал, добрият, то се успокоявало.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 Но най-смайващото е, че дори в съвсем празна камера, където са били унищожени молекули ДНК, още 40 дни се чуват, предсмъртните, им викове спектрометърът регистрира фантомно излъчване на умиращите молекули, които физически вече ги няма.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 Просто в сравнение с човека пребивават в дълбок сън, приличат на спящ човек, който се усмихва, когато през сън чуе приятен нежен глас, и се мръщи, щом чуе враждебно подвикване. Тези прекрасни сънуващи са източник на нашия живот, окрасяват света ни, дават ни всичко, започвайки от чашата с лечебна напитка и свършвайки с сянката в горещ слънчев ден. И заедно с това не ни досъждат и не предявяват претенции.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 те са катерили. Формата за управляване на реалността от родана, лазя по дърветата, не е особено ефективна. Не е зле да се добави още една функция, умея да планирам надолу. Но още по-добре, а след свободно. Намерението да се лети постепенно реализира всички нови варианти, всеки по-добър от другия. Последователно, в течение на дълго време и смяна на много поколения, се материализират сектори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 Вероятно именно това е целта на Бога да изпита всичко възможно в пъстрия калей до скупна сънищата. Но защо в пиесата има толкова беди и несправедливост? Защо той допуска всичко това? Ани има Махалата, това световно зло съществуват с Неговото знание. На тези въпроси няма отговор. Мотивите на Бога са известни само на Него.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 Важен е само един главен извод, който следва от всичко казано до на всяко живо същество Бог е предоставил свобода и власт да формира своята реалност според своята осъзнатост. В зависимост от нейната степен животът се превръща или в несъзнателно сануване, където сънуващият е безпомощен и се намира във властта на обстоятелствата, или в осъзнато сануване, което може да се контролира и да се насочва с силата на намерението.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 Същото може да прави и човекът, ако осъзнае, че това е възможно. Тогава защо не се събудите в съня си и не се възползвате от си привилегия? Ако сте готови, останалото е въпрос на техника. Резиуме светът представлява дуално огледало, от едната страна на което се намира материалната действителност, а от другата метафизичното пространство на варианти. Човекът осъзнава реалността така, както са го учили да го прави.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 А на своя ред разумът или не осъзнава истинските си желания, или не вярва в реалността на изпълнението им, съществува мнението, че за да постигнеш целта си, е необходимо ясно да формулираш поръчката си, а след не да пуснеш в пространството тази мисъл, форма и известно, време да не си спомняш за нея, та да, да не попречиш на изпълнението на желанието. Ако всичко беше толкова просто, тази техника действа при условие, че се изпълни вторият огледален принцип.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 А малгамата на реалността с помощта на техниката на слайдовете, описана в първата книга за трансърфинга, може да се създаде образ, който огледалото на света ще въплати в действителност. Но освен конкретния образ не би било лошо да се поддържа в слоя на своя свят и известен неизменен фон, създаващ постоянна благоприятна атмосфера. Вероятно сте обърнали внимание, че в различни огледала вашето отражение изглежда различно.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 Да, светът много се е променил, откакто сте охладнили към него. Помните ли как ви люлееше на ръце, хранеше ви с бъбините сладки, разказваше ви приказки. Но вие пораствахте и между вас и света израсна стена на отчуждение. Топлата непосредственост прерасна в отчужденост, доверието се смени с боязън, а дружбата се превърна в трезва пресметивост. И въпреки това светът не се озлоби и не ви захвърли.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 Така че първостепенна роля в веригата на обратната връзка играе не образът, а отражението. Човекът е във властта на огледалото, защото гледа като сън своето копие. Не му идва на ум, че може да се промени самият оригинал. Именно поради това за на вниманието върху отражението ние получаваме онова, което активно не желаем. Обикновено негативните преживявания изцяло владеят човешкото внимание.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 Въпреки целия абсурд нещата стоят точно така. Какво става, когато човек мрази нещо? Той влага в това чувство единството между душата и разума си. И ясният образ се отразява безупречно в огледалото и запълва целия слой на света. Каквото мразиш, получаваш в живота си физишък. Вследствие на това човек още повече се дразни, като така увеличава силата на своето чувство. Мислено праща всички подяволите, я да вървите на а огледалото връща бумеранга обратно. Ти ги изпращаш и те те изпращат на същото място. Количеството на неприятностите се увеличава. Има си хаз, ако стоиш пред огледалото и крещиш, да се провалиш в ада дано, какво отражение ще изникне там? Как ти заедно с целия си свят се провалеш? По същия начин предметът на осъждане прониква в слоя на своя, обвинител. Представете си следния характерен пример. Сърдите възраст на жена гледа Слокур целия свят.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 Със същата фатална обреченост неудачникът констатира незавидното си положение, целият живот е пълен мрак и никаква светинка не се вижда в тунела, с цялата си душа той не желая подобна съдба и за това изразходва мисловната си енергия за желания и стенания. Но какво може да се отрази в огледалото, ако образът е изпълнен с недоволство? Какъвто образът, недоволен съм. Не искам, такова и отражението, да, ти си недоволен и не искаш.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 Аз поръснах, но нищо не се е променило така и не разбрах нищо. Както и преди, тропам с крак и изисквам светът да ме слуша. Но той ми прави напок и ето че аз отново тичам ни лева. Тичам срещу реалността, а вятърът на вътрешното намерение духа в лицето ми. Но всичко е на празно реалността ме управлява, тя ме принуждава като ми да реагирам негативно и от това самата тя става все по-лоша. Как да се управлява този от автомобил?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 Обърнете внимание, ако сте се скарали с някого или резко, сте изразили недоволството си, след това непременно върху вас се стовърва някаква неприятност. И колкото повече се дразните, толкова по-упорито ви спохождат нови напъсти всички всички наоколо започват да ви досъждат с нещо. Човек е привързан към огледалото с нишките на въжността, защото всичко, което става там, е всъщност неговият живот и има огромно значение.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 която вашата цел е постигната и се чувствате великолепно. От друга страна, бъдете готови, че известно време в слоя на вашия свят няма да личат никакви промени. Или, напротив, като напок ще завалят всякакви неприятности. Е, и какво? Това са временни неудобства, свързани с преместването на ново равнище на отношения с реалността. Нали знаете, че огледалото работи с забавяне? Трябва да следвате линията си въпреки всичко?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 Магиосниците и екстрасенсите също обитават своя собствен свят, а ние, обикновените хора с обичайните си проблеми, се раме тук, в тази сива действителност. Но всъщност никаква магия не съществува и има само знание за принципите на дуалното огледало. То лежи на повърхността и е толкова простичко и обикновено, че по всички канони не може да бъде вълшебно. Алла и лампата на no. Алладин е изглеждала като обикновена старата некия. И чашата на грао не е била от злато. Всичко велико е непостижимо, просто не му е нужно да се перчи или да се крие. Напротив, празното и безполезното винаги се прикрива задвояла на тайнственост и значимост. Лишена от приказните си атрибути и внедена в обикновения живот, магията престава да се отнася към областта на мистичното и загадъчното. Вършетството губил сващата си тайнственост, защото му се отрежда място тук, във всекидневието.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 Да, спомни си, ти ми даваш игратката, добре, добре, миличък. Е, какво, отиваме ли да я вземем, разбира се, злато мое, ела в прегръдките ми. И те тръгват на път за желания подарък. Сега остава само човек да се вооръжи с търпение и да посвети времето си на радостно приготовление. Душата пее, а разумът доволно потрива ръце. Защо да не доволстват? Та нали заедно със света отиват за игратката.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 Защото вие просто не му давате да го направи и искате, молите, страхувате се и се съмнявате. В случая светът също нещо иска, моли, страхува се и се съмнява, та е, абсолютно точно отразява вашето отношение. Защото той е само едно огледало. Необходимо е да почувствате това, да пуснете света, да му позволите да бъде комфортен за вас още сега. Това е неясно, ми мимолетно усещане и бързо отминава, но вие трябва да го уловите.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 трябва само за да отбелязвате положителните промени и да си позволите да изпитате приятно удивление. С други думи, очите ви да са широко отворени към всичко, което доказва движението на света по посока към телта и затворени за придружаващите и неизбежни, отрицателни прояви. Ако ви стигне издържливостта, да не се оглеждате, като правило резултатите надминават всички очаквания. Не само ще ви дадат и градката, но и ще ви повозят на въртележката.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 Колкото и мрачно да ви се струва отражението, то ще стане още по-лошо, ако се отнасяте към него като към отрицателно. По същия начин отрицателното ще се превърне в положително, когато с волята си го обявите за такова. Всяко обстоятелство или събитие носи в себе си както нежелан, така и полезен за вас потенциал. Изразявайки отношението си на този кръстопът, вие определяте по развой на събитията в благоприятна посока или не.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 О, десница на моята Орис, а всъщност на челото ти е написано, че ти, глуп се намираш във властта на несъзнателния и твърде хаотичен сън, на който сам си се обрекал. Но когато човек поеме управлението в ръцете си, животът му престава да зависи от обстоятелствата. Корабчето може да се насочи на която и да е страна от съдбата, която още е предначертана. Всичко е много просто, животът е като река. Ако гребете сами чък,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 Можем да говорим единствено за известна вероятност. Една от най-точните беше българката ясновитка Вангелия Димитрова, световно известната ванга. Изгубила от дете зрението си на нея и беше дадена дарбата да вижда пространството на варианти. Но дори при нейните уникални способности процентът на облучване, както на миналото, така и на бъдещето, се колебаеше около 70-80.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 Любимото й занимание било лечението на съседските деца, пациентите, и тя умела и да разказва различни измислени истории, които всички слушали като умагиосани. Освен това Ванга играела на една странна игра, скривала нещо в някакво тайно място, а след не започвала да го търси слепешката, като се движала към него опипом. Картините на създаваните от нея образи били толкова безупречни, че огледалото на света точно ги пресъздало в действителността.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 Вече имате дуално огледало също като духа от лампата, който изпълнява всички желания. Това не е приказка, а реалност, която вероятно и била е скрита от вас под болото на всекидневието. За разлика от приказния на огледалния дух не може да се заповядва. Няма смисъл да го молите, както и да търсите съчувствие от него. Но изразите своето намерение, вълшебното огледало охотно ще се съгласи «Добре, добре, миличък». Вие сте истинският създател на събата си, ако имате намерение да бъдете такъв. Не предавайте събата си в ръцете на слугите на огледалото. Резюме огледалните принципи. 1. Светът отразява като огледало вашето отношение към него. 2. Отражението се формира в единството между душата и разума. 3. Дуалното огледало реагира с забавяне. Четвърти.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 Имате сили само за изпълняване на рутинни действия и главното нищо не ви се иска, това е доказателство за крайно ниско ниво на вашата енергетика. Може да се каже, че свободната енергия и жизнената сила са едно и също нещо. В младостта е енергията на намерението облика. Представете си старица с болезнен вид. Тя куцука, пъшка, всяко движение и се отдава трудно.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 Само, че трябва да знаете, че обвързвайки се и с най-незначителното задължение, вие си увесвате товар, който отнема част от енергията на намерението. С този товар ви предстои да вървите и понататък. На всичкото отгоре една от главните причини за слабата енергетика е затлачването на организма с шлаки. Всичко е много просто. Енергийните канали се стесняват като стара тръба и енергийният поток се превръща в тънка струйка.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 А е глупаво тя да се изразходва на празно. Например, когато човек е в процес на отказване от някакъв реден навик, за това отива двойна порция енергия от една страна, се налага да се платят лихви на махалото за кредита, а от друга, да се носи и тежкият товар на поетото задължение да се откажеш от навика. Тази въртелешка може да продължи години наред. При всички случаи насилието над себе си трябва да се превърне в убеждение, та. Да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 Така през цялото време ще сте на път, защото огледалото отразява самосъдържанието на образа. Енергията на децата блика като гейзер, но е неуправляема и безполезно се разпиля в пространството. Също така ако издигнете енергията си на високо ниво, но не й дадете ясна насока, тя ще бъде безполезна. Обикновената кружка може да освети само близкото пространство около нея, а тясно насоченият лазерен лъч стига на много километри.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 За да управлявате реалността, е нужно да се стремите да контролирате мислите си. Отначало това може да ви напръгне, но после ще ви стане навик. А за да си го изработите, е достатъчно да изпълнявате едно просто правило – научате се да мислите за онова, с което се занимавате в дадения момент. Не правите нищо просто така, без да мислите, плувайки в аморфното желе на управляваните мисли. Декларирайте намерението си, това не означава, че винаги трябва да бъдете наштрек, в бойна готовност. Пуснете мислите си да дрейфуват, но го правете съзнателно, на принципа ако разумът ми блуждае, то е само защото аз му позволявам. Пак така съзнателно се връщайте към съсредоточеното си състояние, когато е необходимо.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 Като капак пътя на автобуса преграждат недоволството, осъждането и неприязанта. Човек не иска да се среща с тях, но светът вече е свикнал да взема с себе си всички, на които разумът обръща внимание. Ние сме твоят кошмар, крещат неприятните типове и скикот на през вратата. Човекът би се радвал да се отърве от досадните спътници, но е късно. Автобусът е препълнен и не може да се движи по нататък.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 Изгонете тази зараза с ритници. Чувството за вина е като самозабравил се гостени в дома ви, който се е проснал в креслото, качил е краката си върху масата и диктува своите условия. Напълно сте способни да го изхвърлите, щом осъзнаете, че това е във вашата власт. Дори наистина да сте се провинили в нещо, имате право да поискате прошка само веднъж. Чувството за вина ражда наказание в най-различни форми от дребни неприятности до големи проблеми.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 Колкото посилно ви изгаля желанието като страх от поражение, толкова по-голяма е външната важност, а вероятността за успех е по-малка. Трябва да се откажете от очекването в формата на въжделение, иначе нищо няма да постигнете. За постигането на целта е необходимо намерение, то е лишено от съмнения и се появява. Когато от простото «искам» преминете към действия. За да се успокои трепетното нетърпение, е необходимо да се подсигурите да откриете резервен път в случай на неуспех, както и от самото начало да се примирите с поражението. Но възниква въпросът, как предварително да приемеш поражението, като темати че не търпима жажда да получиш своето. Ще разберете, когато нищо няма да излиза от начинанието ви, отчаянието и злобата ще ви накарат да махнете сака на очаквания резултат. От вътрешната важност – ТА. Е, отболезненото чувство за собствена значимост, също можете да се освободите чрез отчаянието. Ако нещо не ви се получава и по този начин силно урунва амбициите ви, чувството за безнадежност ще ви накара да плюете на всичко и да захвърлите собствената значимост като омразналви товар. Веднага ще се почувствате леко и свободно, а нещата тук си ще се оправят. Съмненията в успешния завършък на запланованото обикновено възникват тогава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 а децата в отговор още повече се развилняват или се пречупват и се превръщат в атрибути и елементи на структурата, в живота на които всичко е правилно, но няма нищо хубаво. Естествено, никой не би пожелал на детето си участа да бъде отхвърлено от обществото. Но и съдбата наредово вин, че не е за завиждане. Мнози не биха могли да признаят, че в живота им или, всичко е било правилно, но е нямало нищо хубаво, или, не е имало нищо хубаво и всичко е било неправилно. Всеки родител иска при децата му всичко да е другое, че, затова набляга на поляризацията, упорствайки в невежеството си. Цялото вътрешно намерение на един възпитател невежа се свежда до идиотската формула – са всички сили, с цялата си глупашка сила.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 Когато възрастният диктова правилото, не може и толкова, като го подкрепя с аргумента, защото така, тогава той изобщо не е възрастен, а глупаво дете, притежаващо власт. Не е ли по-добре заедно да обсъдите и да моделирате ситуацията на принципа, какво ще стане, ако принудата изкривява огледалото, ето защо дава обратния резултат.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 И всичко е благодарение на това, че намерението се е активизирало. Между другото подобни училища са единици и е много трудно да попаднеш в тях. Бихте попитали, защо този напредничав метод не се внедри повсеместно, нали е потвърди остопроцентовата си ефективност? Не може, в никакъв случай, защото не е изгодно на структурата не са и нужни таланти, изтъпнати личности, ярки индивидуалности, а изправно работещи елементи.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 Обяснението е следното. Слоят на вашия свят обикновено се движи в пространството на варианти по течението на вариантите, Т, Е, в руслото с най-малък разход на енергия. А интензивното визуализиране довежда до изправяне на руслото, Т, е, Движите се към целта по най-късия път. Тясно насочената мисловна енергия отнася вашата отделна реалност в преходни области от пространството на варианти, в страни от нормалното течение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 Но ако включите и намерението си на Създател заедно с приведените но горе примери, можете да постигнете много повече. За сравнение си представяте следната картина. Срещат се двама мълчугани, единия светът кара в количка, а другият върви самичът за ръка със своя свят. Както е при децата, първият се хвали, моят свят се грижи за мен. А другият отговаря, а ние с моя свят отиваме за играчка. Виждате ли разликата?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 Тогава ще престанете да бъдете пленник на играта, тя ще започне да се развива извън вас и по ваша воля. От зарче ще се превърнете фонзи, който хвърля заровете. Но сега влиза в действие ново правило, ако се е паднала неуспешна според вас комбинация, трябва да я приемете и да я обявите за успешна. Необходимо е да изпълнявате това правило, щом не искате пак да се озовете вътре в огледалото.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 пред вас ще се разкрие вечността, криеща неограничени възможности. В тези думи няма и капчица и излишен патос. В пространството на варианти се съхраняват три наистина безцени дара – бъдещето ви, което сте способни да материализирате, съкровеното знание, което може да ви превърне в гений, и още нещо, от което просто дъхът да ти спира. За последното ще разберете малко по-късно, отначало ще поговорим за знанието.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 Формулата и е «За мен голямо значение има еди кой си» или «За мен е много важно да направя еди какво си». Така се създава извишен потенциал. Представете си, че е необходимо да минете по града върху земята нищо попросто от това. А сега трябва да минете по същата града, прехвърлена от покрив до покрив високо над земята. Това е много важно за вас и не ще успеете да се убедите в обратното.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 Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google текст към реч. За сайта книги